Суха і затишна буда під алюмінієвою бляхою, в міру довгий ланцюг, аби створювалася ілюзія свободи пересування. Часом, господарве, почухування за вухом, як предметне підтвердження того, що вищі сили про тебе дбають. Що ще потрібно? Аби відчути себе пестунчиком долі. Інша річ – коли ти зазнав свободи з молодих літ і не мав ні зручної буди, ні гарантованої миски з пілом тричі на день, коли спав у норах, як лис, а кистку насущну здобував у кривавій грізні із собі подібними, але водночас не мав і господаря над собою, не знав, що таке міцний на нашийок і ланц суворо відміреної довжини, яка не дозволяє ні на п'ять заступити на не твою територію. І коли після цього тебе беруть за шкірку, надягають гачтук, або ще гірше на мордник, присилюють на ланц і змушують гавкати, аби заслужити дещицю від благ людської цивілізації, лише тоді ти починаєш розуміти, «Що таке свобода?» «Гав, гав, гав!» – відповів Тузик. «Насміхається тварюка», – подумав Григорій. Тузик заперечливо помахав хвостом. «Кмітливий, хитрий, але ледачий український пес. Невже все розуміє собацюра?» «Гав розуміє, тільки що не говорить». А може так і краще? Може це його щастя, що не говорить? Бо один уже договорився. Григорій мав на увазі себе. Начебто за вільнодумство і зухвалі розмови підстреленого, як молодий орел-сокіл на злеті. Тобто знятого з посади, вигнаного з роботи в Києві і посланого к єбєням. Довелось повертатись до отчого порога у рідний джерелівок. Падіння було болісним, бо дослужився в Києві Григорій Маузер до посади заступника міністра, і виглядало, що це не межа. А потім усе пішло прахом. Упав черговий уряд. Чекисти піймали Григорія на хабарі, а молода коханка втекла з російським політтехнологом у Москву. І все Мало не в один день. Здоріти можна. Що, власне, Григорій Маузер і зробив? Він, як кажуть у певних інтелектуальних колах, конкретно поїхав дахом. Спочатку стрілявся. Із пістолета з гуми-кулями пальнув собі в голову, міцно перед тим зажмурившись. Тому не поцілив. На звук пострілу прибігли охоронці, Потім міністерський, які покликали нового міністра, той дав казівку зв'язати невдалого самостріла і відвести у вар'яцький шпиталь. Бо поки його ще не скрутили, Григорій, оголосив себе пістолетом Маузера і намагався впакуватися в дерев'яну кобору, як він назвав шухляду свого робочого столу. Коли його вже в дурдомі розв'язали, лікар-психіатр з прізвищем, у якому домінували два засадничі звуки «Ф» і «Р», запитав, невже все так кепсько? Хуже нікуди", відповів Григорій Маузер, напружено, думаючи, що робити. Вдавати і далі божевільного, чи поплакатися цьому теплому на вигляд черватому лікарю в камзельку. Якщо грати вар'ята, то він може вдати, що уявляє себе котом, і накинутися на мишку лікаревого комп'ютера. Закихкотіти, стрибнути, схопити, погризти. Цікаво, а струмом не гримне. Миші заїдають довірливо прошепотів Григорій лікарві. Особисто сця. Він кивнув на комп'ютері маніпулятор і зробив котячий, йому здалося порух. – Не треба, – сказав лікар на фр. Може струмом вдарити. Краще поплакатись у жилетку. Лікар розтебнув піджак і продемонстрував велюрову камізельку з кольоровими візерунками, яка м'яко облягала комунікабельний лікарів живіт. Григорій засоромлено похнюпився. Навіщо вам вдавати божевільного – Запитав лікар. Григорій почервонів і одночасно здивувався, бо не думав, що ще здатний червоніти. Аби не посадили, еге ж? Лагідно посміхнувся лікар. Еге ж. прошепотів Григорій. Не бійтеся гіцоуреловичу, промуркотів лікар. Не посадять. Григорій здригнувся, як колись від удару по вухах невчасним дзвінком першого телефона на робочому столі. «Звідки цей ліпіла?» «Знає мої неправильні імена Гіца Аурелович. Може, ще й прізвище?» «Пуцінгвер, йому відоме?» «Відоме!» – розплився ялеєм у посмішці лікар. «Ми про вас знаємо все. Знаємо навіть, що українець ви лише на чверть, бо батько ваш румуно-циган, а мати – «Україно-єврейка, тобто ви істинний буковинець!» «Знищити хоче врач-убійця з жахом?» – подумав Григорій. «Подумайте самі, навіщо нам вас знищувати, Григорій Івановичу?» – здивувався лікар. «Будьмо відверті, ви не того калібру постать, аби наша контора брала вас у розробку. Не ображайтесь, але ви ніхто, нуль без палички, порожнє місце». Григорій, ще вчора заступник міністра, член Політради, ще позавчора правлячої партії, колишній народний депутат Верховної Ради, поборився. Що собі дозволяє цей вар'ятський фельдшер? Доктор наук, професор, поправив Григорій лікар. Але медичну кар'єру починав із фельдшера, так що все правильно. Читай думки, скотина, подумав Григорій. Ні, пане Маузер, думки ваші я не читаю, просто моделюю ваше мислення. Повірте, що це не так важко. В подібній ситуації всі думають приблизно однаково. Григорій не знав, що сказати. А не треба нічого говорити, заспокоїв його лікар. Усе і так ясно. «Неясно», – вигукнув уже небожевільний Григорій. «Чому все на купу? Чому все зразу? І вибори ми програли».